Alla. välkommen till Tolkning pågår En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal Och för dig som vill få inspiration i predik och predikoförberedelsen Idag är det jag, Lisa Winsander Som sitter här och tolkar med Magnus Malmgren Och Magnus, du kan väl berätta vem du är? Ja, jag är präst Jag har precis blivit anställd här i domkyrkan Som pilgrimspräst sen första juni. Mm. Mm. Och när vi säger domkyrkan, då menar vi domkyrkan i... I Lund, såklart. Ja, såklart. Mm. Eh, och vi ska tolka kring den helige Johannes Döpares dag. Och temat är den högstes profet. Och Magnus, vill du presentera texten och läsa den? Ja, jag kan göra det. Det är från Lukas evangeliet, första kapitlet. Och Så här står det skrivet. Johannes far Zacharias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignade Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor fader Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här, med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i ödetraktor till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Vad är, vad är det första som slår an till dig? Det första som slår an är väl igenkänningen. Det här är ju en text som vi återvänder till hela tiden i, i bönor, i, i tidigärdens morgonbön i Lades och som man har Hört och hört och hört om och om igen Och sjungit med i och läst Så det är en väldigt välbekant text Man känner sig hemma i den När det är en sån här text som är så välbekant för oss alltså det här När vi, när vi varje gång ändå ska närma oss en text på nytt mm. Vågar det här alltså När det ska klinga i mm. oss gång på gång jag satt precis och, och skrev ner texten på engelska faktiskt innan idag av en händelse och fick den engelska versionen och när man ser samma text i en helt annan språkdräkt så närmar man sig den på ett helt nytt sätt man får liksom se den med nya ögon på ett sätt och det är ju en fantastisk text ju. en fantastisk text som talar om frälsning, om fred om upprättelse om ett löfte som ska gå i fullbordan. Den är full av, av glädje. Och full av löfte. Ja, och full, alltså för mig så det som stod ut var någonstans som står om mildhet, eller hur mild? Ja, gudsman, hätighet och mildhet. För mig blev det som så här, vaniljsås. Eller <laughs> äh, äh, ja, men tänk, att, tänk att Gud också är mild. Det kanske var det jag behövde idag. Det är ett vackert ord. Ja. Barmhärtighet är också ett vackert ord. Ja. Jag tänker ofta på det ordet. Ja, vad, är, vad tänker du då? Vad är barmhärtighet för dig? Jag tänker ofta på det i förhållande till mig själv. att Jag tänker att det är liksom människans primära uppgift i, i livet är väl att försöka vara barmhärtig mot sin omgivning att inte döma, att inte ha förutfattade meningar att inte närma sig människor med med ett hårt hjärta liksom att, att, att öppna sig för dem som kommer in nära som man möter under dagen och jag tänker att Gud är väl också vi hoppas för att Gud ska visa denna här barmhärtigheten att se kärlek på oss. Se på oss med, med ömhet. Med, med någon sorts varsamhet. I sitt sätt att och möta oss. Ja, ja Jag, jag börjar tänka direkt på barmhärtighet är ju inte detsamma som att vara liksom överslätande och relativt till saker. Ja, ja. All, alla är vi likadana och så. Utan att vara barmhärtighet är ju på något sätt att se verkligheten För vad den är mm. Och sen så välja ja, men jag, jag tar den här andra vägen mm. Jag tar inte den dömande vägen Jag ser att du är Svinjobbig eller mm. så Du som kommer mig till mötes Men jag försöker Att ta den här andra vägen Och se på dig med bara en mm. Att det är på något sätt en slags livshållning Som man kan träna på att ha mm. Jag tänker på något Jag hör en jag pratade med för någon dag sen här som sa just att hon pratade om en, om en chef som hon hade haft och som, som istället för att när någon medarbetare inte fungerade säger att den här personen är ju hopplös den passar inte in här den måste vi bli av med så ställde den här chefen alltid frågan, vad kan vi göra för att hjälpa den här personen att fungera i vårt arbetslag vad kan vi göra för att för att vända det som blir destruktivt nu till någonting som kan komma till sin rätt. Mm. Och att ha den hållningen, att, att se att mitt agerande, mitt förhållningssätt till den andra kan öppna upp eller stänga möjligheter. Det tycker jag handlar väldigt mycket om barmhärtighet. Mm. Ja, och, och, och, och att få tänka så i... Förhållande i sin gudsrelation mm. att då tänka på att den gud som kommer mig till mötes ser mig med alla mina svagheter och alla mina styrkor det är inte så att gud inte ser när jag gör illa mig själv och andra Nej. men väljer att just som den chefen säger vad, vad kan jag göra mm. för att eh, den här människan ska, ska må bättre ja. Jag tycker jag det här som kommer sen i efteråt efter mildheten han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Det tycker jag är väldigt fint. Ja, det är så, jag sitter och får gåshud när jag läser den. Det är ja. den vackraste poesi man kan tänka sig. Ja, men det är det ju. Jag tänker ju på dem. Alltså... Det här... För mig så finns det vissa liksom, mörka rum i vår värld. som Det är jobbigt att närma sig tanken. För där är det svårt att tänka sig att varför... Alltså det blir todc problemet När jag mm. tänker på de afghanska pojkarna som tvingas tillbaka nu till exempel. Eller på trafficking eller Eller ja, de här otroligt mörka rummen i vår tillvaro. Mm. Och det är ju jobbigt att närma sig... I i alla, på alla sätt men också i, i förhållande till sin gudsrelation hur kan du låta det här pågå mm. men att få att få på något sätt sitta där i de mörka rummen tillsammans med de människorna i tanken och tänka men han ska komma ner till oss från höjden en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga och styra våra fötter in på fredens väg Alltså någon slags ständig så hoppets puls mm. Det kommer ja. Jag tänker ofta på Någonting jag läste Om de här texterna som vi Vi har i Lukas evangeliets Inledning om Jesu födelse Och de händelserna Att, att de här Marias lovsång Sakarias lovsång De Kanske är de Några av de äldsta texterna i i Nya Testamentet den här bibelforskaren i alla fall hävdar att det här är antagligen lovsånger som man använde i den allra första kristna församlingen i Jerusalem så de här texterna går långt tillbaka, långt innan Lukas evangeliet skrevs och speglar en andlighet som fanns hos de allra första kristna och att de, de har ju så många olika dimensioner dels så, så spelar de ett, ett gammalt testament, ett språkbruk som de går tillbaka till men, men de uttrycker också det här att en människa olika människor, faktiska, konkreta personer dras in i ett skeende som Zacharias som som Maria och Simeon och får möta eller blir delaktiga i Guds handlande och sen så blir församlingen på något vis involverade i detta och kan liksom identifiera sig med de här personerna eh, och, och ta deras roll på något vis i de här lovsångerna men, men det som är så fascinerande tänker jag är att att alla de här sångerna lovsångerna, de, de säger på något vis att att vi har ett löfte, vi har en en, en hemlighet som, som vi känner till men som de andra inte vet om någonting som är på, på, på väg att ske, någonting som som Gud har lovat ska hända och som, som händer och vi vet det men de andra har fortfarande inte sett det men detta är på, på, på väg eh, och att man lever i den här förväntan, i den här glädjen över att Gud handlar det är osynligt för världen men det sker eh, mm. och, och det där är, är fantastiskt tycker jag de här sångerna säger att världen ser ut på ett visst sätt men, men under ytan så pågår något annat något annat är i görningen, Gud har en annan plan som är på väg att förverkligas. Och alla de här sångarna uttrycker det, tänker jag, att, att den kristna kyrkan, den kristna församlingen lever i en förväntan på att Gud förverkligar den här planen som, som är på, på väg att ske. Och där kan jag hitta väldigt mycket tröst och just i, i mötet med, med det förfärliga, med de svåra utmanande, obegripliga händelser som finns hela tiden i, i våra liv. Ja, vad tankeväckande. Jag tänker då att det är ju någonting vackert och underligt att vi lyckas bibehålla eller det är väl inte vi som lyckas med hjälp av den där som bär oss lyckas bibehålla den här tonen av förväntan mm. alltså de tillhör de allra äldsta skrifterna i vår nytestamentlig tradition och de är lika aktuella för oss idag än en juni eftermiddag 2017 att det, det är inte så att vi på något sätt bara det är underligt att det inte är så här att vi går runt och ja men vi hoppades och så blev det ju inte mm. det hade ju så, så hade ju man kunnat föreställa sig att det skulle bli. Men, men på ett sätt så är det för, för att det är både en förväntan mm. att, han, att han ändå ska komma, komma tillbaka och befria oss eh, och en ständigt pågående process som sker i, förhoppningsvis i allas våra liv. Alltså all, många av oss bär erfarenheten av att ha varit med om den här soluppgången mm. i perioder av våra liv. Att ha varit i dödskuggan tal och sen så har solen gått upp. Mm. Alltså så det är, liksom, det är både liksom ett, ett, det här inre hjulet hos en människa och så också det här liksom eskatologiska hoppet mm. eh, som gör att vi kanske kan fortsätta orka hoppas fortsätta plantera trädet. Mm. Fast världen ser ut som den gör. Mm. Det är ofattbart att vi orkar och hoppas att vi orkar leva vidare i det hoppet men vad har vi annars för, för väg att gå det är alternativet är ju något sorts förtvivlan och vanmakt bara. och jag tänker att det finns, jag tror på det där att hoppet rymmer en en sanning som, som vi inte skulle kunna se om vi inte hoppades att det finns en sorts verklighet som är möjlig och som vi kan på något vis ana genom att vi hoppas om vi inte hade hoppats så hade vi inte kunnat se den på samma sätt om kärleken rymmer också en kunskap som, som skulle vara omöjligt för oss att nå om inte vi älskade och det är väl vi odlar på något vis i, i vårt, genom vår tro hoppets och kärlekens kunskap om, om världen. Att det finns andra möjligheter, andra verkligheter och andra framtid och andra, andra sätt att finnas hela tiden. Jag har hört något säga och försöker leva i den sanningen att just kärleken är väl nästan det enda som multipliceras ju mer vi använder det. Allt annat liksom rinner ut och tar slut när vi använder oss av det. Men kärleken är ju bara Förök en förökande kraft mm. eh, och så, så nu när du pratas tänker jag, är det samma sak med hoppet att ju mer vi hoppas, hoppas vi men eh, så kanske det inte, för det är också väldigt eh, jag föreställer mig att det också kan vara enkelt att hoppas för mycket och så blir man besviken kan vi som kristna hoppas för mycket på Gud och bli besvikna eller närhoppet, hoppet? Jag tror att hoppet, närhoppet. Det tror jag, men jag tror att det finns en olika former av hopp. Det finns ett välgrundat hopp som är, är förankrat inom oss och som, som, inte, som inte så enkelt slås ner av, av besvikelser utan som är, är, har en, en har djupa rötter liksom i oss och sen så finns det en annan form av hopp som, som lätt kommer på fall på något vis som, som leder till besvikelse så tror jag att det är jag fick en fråga en gång om, om för inte så länge sedan av en ung person som jag då och gick med och som frågade, är du lycklig? och jag tycker det är en jättespännande fråga <laughs> att få för på något vis så måste man ju svara både ja och nej på den, både och för så är det väl för alla människor att, att, att det finns saker som gör en lycklig men det finns också sånt som inte är bra i ens liv och så börjar vi diskutera det här, att det finns en lycka på djupet och en lycka som är mer ytlig eller som, som liksom föränder, föränderlig men, men det finns, det finns en, en grundkänsla på djupet som formar mitt sätt att, att vara i, i i tillvaron. Och jag tänker att det kanske lika något med hoppet att det finns kanske en gru ett grundhopp som, som kan vara djupt förankrat eller en grundläggande hopplöshet som formar en som person och som, som inte låter sig brytas ner så enkelt utan som, som på något vis är ganska uthålligt. Sen så finns det ju kanske ytligare former av hopp som. Som inte är lika ihärdiga eller uthålliga på något vis. Och det där samspelar väl på olika sätt kan jag tänka. Det är lite psykologiskt detta. Ja, nu stannar vi väldigt mycket med det. Men jag måste bara säga en sista sak om hoppet då. För det är ja. väl därför vi stannar vid den. För att det är ju en hoppfull text, Zacharias. Ja, att på, på spanska så har man. Alltså, svenskan är väl som uttalat ganska ordfattigt om jämfört med engelskan och säkert många andra språk mm. vi, vi har inte så många nyanser i våra ord men som i spanskan så finns det två ord för hoppas, att hoppas och det är, jag tror jag säger rätt nu espero, espero que som är, jag förväntar mig att mm. och så finns det ojala som kommer från eh, morernas tid, som alltså inshallah, och så har det blivit ojala så, och, och det är liksom lite mer, ojala que, Joeva, alltså förhoppningsvis ska det regna på vår jord och den ska bli bördig, alltså de här, de större händelserna mm, mm. och det, det har ju någonting med Gud att göra mm. även i, i det riktiga ordet men också i tanken eh, och nu har vi pratat jätt, ganska länge men jag har en fråga till okay. egentligen, som väcktes hos mig och vi får se om vi tar med den när jag läste det här så tänkte jag Eh, varför är det så viktigt att jag tycker hela tiden i, i, i, i Bibeln så, så handlar det väldigt mycket om att eh, folk ska bana väg för andra. Alltså hela profetsystemet är på något sätt det. Liksom. Att man klimar att man är del av en viss släktavla och eh, profeter som har talat om den och den och så här. Och här är det till och med en, någon som. Eh, Alltså en far som talar om Johannes Och Johannes i sin tur ska Ska hävda Jesus legitimitet Så det är liksom i tredje led mm. Varför är det så viktigt? Eh, tänkte jag på när jag läste den här Varför är det så otroligt viktigt liksom med, med, här, med de här profetiska utsagorna Att Jesus liksom blir eh, Framsnackad innan han ska göra sin gärning Förstår du vad jag tänker? ja, ja det, det är ju intressant Spännande formulerad också. Jag vet inte, jag har aldrig, aldrig tänkt på det i de banorna. Men, men för mig har Johannes varit en viktig person för att han sätter in Jesus i liksom sitt historiska och kulturella och konkreta sammanhang på ett speciellt sätt som, som jag tror att kyrkan ibland kanske inte har riktigt väl att liksom, tillgodogöra sig. Att, att Jesus Han blir gärna något som lite, hänger lite ovanför verkligheten i någon sorts berättelse som inte riktigt landar i någon verklig, konkret historia. Men, men Johannes Stöparen han, han, han är väldigt påtagligt en, en person från sin tid och sitt sammanhang. Och, och Jesus han är ju... Att Jesus på något vis är svaret på hans profetia eller den som, som eh, infriar profetia, det, det säger någonting om att här hör Jesus hemma i den här miljön i det här sammanhanget han, han vandrade i den här världen i den här verkligheten han var en del av de här människornas livskamp i det förtryck som de levde i och, och för mig är det viktigt jag tror att det är viktigt att förstå Johannes döparen för att förstå Jesus mm men varför det måste vara någon som går före och bereder vägen det är, en, ja, det är en jättebra fråga. Ja. Ja, men jag, jag tycker du svarade på den eller liksom du hjälpte mig att fortsätta tänka. Ja. Mm. <laughs> och det är kanske också en fråga vi kan få, få skicka med våra lyssnare. Mm. Varför är det så viktigt med, med profeter? Ja. Mm. Då får jag tacka dig så jättemycket. Tack själv. Det här var roligt.